«Ти завжди так повільно рухаєшся?» – обірвало її дівча, яке сиділо і мислило собі, що воно зійшло з обкладинки журналу і своїм зішестям безмежно втішило всіх. «Тебе Володя взяв за рекомендацією, що й просто з вулиці?» «Мене? Тебе-тебе, не менеш? У мене такі рекомендації, що тобі не снилися? То як?» Гм, hmm. за рекомендацією, мабуть. Ну, дивись, бо я злодійок не люблю. У мене гроші завжди розкидані, де попало, січеш. Коли щось пропаде, буду знати, з кого питати. Прошу, ваша кава, Ілоно Богданівно. Оте, Ілоно Богданівно, подобалося найбільше. У житті так рідко випадає нагода по-справжньому побавитись. «Щось іще?» – уважно і серйозно запитала Марія. «Я можу зробити канапки, а підлогу помию пізніше». «Ти хочеш, щоб я стала ж грубою, як ти?» «І взагалі?» – гордо тріпнула дівчина головою. «Щось ти забагато розпотякалась. Я розпитаю Володю, за якими такими рекомендаціями». Він тебе брав. А ложечка стукала об стінки філіжанки, гарячково змішуючи чорне і гірке з білими солодким. Правду збрехнею, а поряд лежала сіль, змішана з попелом. І що робити з прихованою істиною, Марія не знала. Витягати її на світ Божий, чи дати собі їй спокій? «Ну, то я йду мити підлоги, Ілона Богданівна. Йди, йди!» Марія подумала і залишилася. Є зуби, яких не можна врятувати, хоч лягай і вмирай біля бормашини. А є клієнти, які воліють бачити радше труп стоматолога, аніж свій коханий зуб у його обценьках. І за законом Мерфі саме ці клієнти бояться Знеболюючого околу більше, ніж тонни мікробчиків, які живуть у їхньому роті, як у себе вдома. Бояться маціпусінької голочки. Як дехто боїться тополиного пуху. «Підіть до іншого стоматолога», – припинив умовляти клієнта влад і розвернувся до столу з паперами. «Ну й піду, раз ви нічого не вмієте. За гроші повивчалися, за гроші лікуєте. Банда!» «Усі, лікарі, одна велика банда!» Влад пропустив був цю знайому до зубного болю формулу повзвуха, але в останню мить нагодився в думки давній знайомий його вовкулака і торгнув його за рукав. «Усі, обертаючись до лікаря-ненависника, який мстив йому за пережитий страх і сором, перепитав Влад, розуміючи, що не слід було запитувати». Але вовкулака є вовкулака, і одного разу, з'явившись, він нещезне з його думок просто так. Цей вовкулака на прізвисько «Нудьга». Усі-усі догробите людину ні за що, ні про що, та ще й гроші здерете, як бісову маму. Ну то умирайте, якомога спокійніше поради улад. Помирайте самі, чому ви приходите до нас? Витрачаєте гроші Чи вас хтось сюди насильно тягне Якщо ви хворі, то вмирайте І не забирайте у тих, хто насправді хоче жити дорогоцінного часу Я... Я плачу податки І маю право вимагати Я теж маю право вимагати Щоб моя зарплатня була більшою Ніж зарплатня прибиральниці у банку І якщо ви гадаєте, що мені дуже приємно Коли ви... «Ти цяєте мені ваші гроші? А подумки бажаєте, бо дай він подавився ними? А чи носите оберемками пляшки і коробки, ніби всі лікарі-алкоголіки і закусують виключно цукерками, то ви глибоко помиляєтеся?» «Ви? Ви ще почуєте про мене? і Я цього так не залишу!» «Прошу звільнити кабінет!» Тиша набрала пишних форм пані Ніни і присіла перед ним на кріселко. «І що тепер, Григоровичу?» «А тепер, Нінок, я вас укатруплю, як казали моя...» «Що то за тип бризкає слиною у тебе під кабінетом?» «Ради вас бачити, пані Ніно?» Олег, як завжди, увійшов не стукаючи. «Який тип?» «А, той тип, ніндзя-черепашка, як сказала б твоя мала». Моя мала сказала б конкретно «Донателло» або «Мікеланджело». Вона їх усіх знає в обличчя. А ви що знаєте, докторе Бармак? Окрім зубів і вставних щелеп? Отож, бой воно, не романтична в тебе професія? Не те, що в тебе. Постав коронки, звідки взяв? Ставлю. Які плани після роботи? А ти чому не на роботі? Взяв відпустку. До речі, тобі як щойно одруженому чоловікові теж належить відпустка. Медовий місяць називається. Чув про такий? Начіпайте його. Інструменти теж начипайте І взагалі, я йду запрошувати наступного відвідувача. Чому твоя медсестра так мене не любить? Бо вона однолюбка і любить тільки мене. «Я все чую, Григоровичу?» «Так, хто сюди?» «Як же ти без своїх студентів і своєї анатомки проживеш?» «Нічого. Я свиснув додому пару печінок, нирочок. Мозок недавно свіженький надійшов. Ось ти знаєш, як готувати мозок. Ні? А моя жінка знає. На вечерю буде шикарна страва, пальчики оближиш. Чому твоя медсестра так на мене дивиться?» Бо вона, окрім зуби і щелеп, нічого готувати не вміє, не той профіль Щоб вам язики повсихали таке версти Кожна професія накладає свої відбитки на психіку, підтверди, влади Я вас слухаю Новий пацієнт переминався з ноги на ногу Не люблять у народі стоматологів, а за що їх любити? Взагалі-то я хотів із вами познайомитись «Ммм, я Марійчин брат, Олександр. Вчора повернувся з Києва, не встиг на весілля». «Так, Влад Потероко, брата йому ще не вистачало до повного щастя. От усе має, тільки її брата бракувало».